Това беше Александър Кръсников и третата лекция Николай Райнов. Както знаете, един от богомилите е изключително преданно същество. Николай Райнов е една много богата душа. Това е вглъбен в себе си дух, живееш повече в невидимата реалност. Той се опива от древни ръкописи и от забравени книги. Той е един много стар търсач на истината. Голямо творчество, около 137 книги. Голям търсач във всякакви области. Търсач с много широко съзнание. Завършва духовна семинария и рисуване. Казва Учих философия, а свърших декоративно и графично изкуство. Исках да стана монах, а се ожених. Обичах хората, а те ме намразиха. Смятах, че моето призвание е четенето, а се принудих да пиша. Най-голяма благодарност дължа на семинарията, където ме научиха да мълча, да почитам, да се съзърцавам, да търся нещо по-голямо и по-горно от човекът. Много неволя и бедност и живях, за които се радвам. И от тогава започнах да търся опората, навътре в себе си. Не се продадах никога на никому. Ходих много из България и чужбина. Срещнах скъпи хора, за които не смея да говоря. За които нямам перо. Той имал една среща с учителя във влака, като веднага е разбрал, че става въпрос за нещо огромно. Видях неща, за които нямам перо. Много езици изучих. Николай Райнов е нещо уникално в нашата история. Духовник, професор, поет, билетрист, драматург, есеист, художник, литературен критик, голям учен, изкуствовет, преводач, моралист, неизтощим разказвач на приказки. Вдъхновен фолклорист, художник, декоратор и график, майстор на иллюстрацията, теософ и мистик. Иначе е роден в село Кесерово, Търновско, през 1889 г. Прероден богомил и поради това тясно свързан с богомилското учение. Когато издава богомилските легенди, това е смутило много хора. Рядка книга, много специална, трудна за възприемане. 29 легенди на Боян мага. Допуснате в архивите на Малта при богомилските книги първия път. Втория път не е допуснат, има си причини. За него богомилското учение е нещо специално. Това са истински аполи, апостоли на древна Божествена школа. Както казах, получил достъп до строго пазеното хранилище на, тайните, на тайната Богомилска библиотека в Малта, в която има много стари и старопечатни Богомилски книги, отлъчени от църквата най-вече заради един роман. И така, Николай Райнов – Мистиката означава да откриеш тайния път към самия себе си. Безкрайната радост свети във вечността. Девизът му: няма религия по-висока от истината. Това е стара източна мъдрост. Мистика намира Бога чрез своя пряк и стръмен възход. Който казва дух, той казва безсмъртие. Религия, религията е път, по който човешката душа търси Бога, а мистиката е път, по който човешката душа намира Бога. Постоянството в добрата мисъл я прави изполинска сила, Великата саможертва е само за избрани същества. Светът не разбира големите истини. Той не ги търпи, защото не може да отиде до тях. Духовността не е спасение. Тя е свобода. Духовният човек няма нужда да чака спасителя. Той е свободен човек. Ако злото е влязло в сърцето на човека, то не може да бъде прогонено оттам с тамян. Наистина много смешно е да искаш да изгониш дявола с тамян. Тук само ще ви кажа, че в момента дявола е много съвременен. Той вече не само, че не бяга от тамян, той го пали и го размахва. Променили са се нещата. Който е видял благодатната усмивка на Бога, не е живял на празно. И учителя казва, поне... казва подобно нещо. Целият живот се струва всичките усилия, само за един миг. Бог да ти се усмихне. Само една малка усмивка. Нищо повече. Тя разказва древни неща. Щом знаеш... Нещата не можеш да се гневиш. Просто търпиш и си над нещата. Когато търпиш, душата все повече се очиства. Най-напред свикни да устояваш на дразнежа и да го разтапеш, докато не се е превърнал в гняв. Грях е лицемерният човек да търси Бога и даже да говори за Него. Дори и по сатанински път Бог може да води човека към себе си. И той никога не е сбъркал. Значи ако Бог е решил да ти мъчи по сатанинския път, той ще измъчи много хубаво по всички правила. И чак после ще ти позволи да вариш в правия път. Ще бъдеш измъчен до дъно и наистина ще кажеш от цялата си душа Господи, тръгвам в този път истински, но този път истински. Понеже си стигнал до дъното. От дъното по-надолу няма. Ето защо Бог мъчи много съществата, за да може да ги спаси. Дори вътре в мрака има водещи ръце. Защото Бог е царя на мрака, а не сатана. Изменил ли си на Бога, няма да намериш утеха нито в дворец, нито в пустиня. Аз трябва да разбия нещо в себе си, да си отворя път към себе си. Така трябва да направи всеки човек. Да разбие собствената си тъмнина. Голяма е тайната на вечното дирене, на вечното търсене. Казва, аз много търсих Бога, който сам бях погребал. Огнено е кръщението на страшната тайна. През бездна и подвиг се върви към върховно постигане. Вече не познавам звездите и техния устрем, нито света. Аз ослепях от друго сияние, от неговото видение. Аз пробих грамадни врати в себе си, в душата си. И слънцето влезе в мен. Защото който види Бога, той умира.